Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára. Legyenek szívesek követni a Kejfej Facebook oldalát. És legyenek szívesek pozitív értelemben venni azt, amit most mondok, mert szerintem Magyarország egyik legnagyobb politikai svihákja következik, de ez itt most nem negatív, pejoratív megjegyzés. Hajtó Péter valamit tud amit én életemben más politikusnál nem láttam, és szeretném, ha ezt minimálisan értékelnék, vagy legalábbis nem teljes mértékben a negatív tartományba kezelnék. Ő egy önkormányzati képviselő, az ő neve elsősorban Borkai Zsolt neve mellett tűnt fel, de most arra kérem önöket, hogy legyenek szívesen Borkai Zsoltól függetlenül kilépve az ő árnyékából látni. Ez egy portré, amely épp annyira szól Hajtó Péterről, mint Magyarországról. Őszintén remélem, hogy elnyerem vele a tetszésüket, és ha így van, akkor legyenek szívesek valamilyen üzenetet küldeni nekem a dörö.fialajános.kukac.com-ra. Hölgyeim és uraim, Hajtó Péter! 45 éves leszek márciusban, és hát igazából rendezvényszervezőként élem az Életen Fesztiválszervezőként. Hol született? Győrben születtem. És hol? Hát, Melyik részén? Melyik részén? M hát a Honvéd kórházban. Úgy tetszik, a taszal, a de, de onnan várján, vitték győr. haza? Tehát hol laktak a születen. Hát egyébként ez egy nagyon érdekes, az engem haza a Tűzoltó utca vittek. Uh, ugyanis lyukas volt a szívem, mikor megszövettem két helyen, Lukas volt a szívem, és én másfél évesen kerültem haza. Addig a Tűzoltó utca gyerekklinikán éltem a az első másfél évemet, és... Ezt például se pedig hát az ön életét azért nagyobb mértékben meghatároztam, mint az, az augusztus 20-a független, hogy arról írnak, erről nem. Igen, Ez persze érthető, de közben mégse teljes mértékben. Beszéltem én erről Ott le... korábban. Igen? Hát ennyire részletesen nem, de igen, az első másfél itt töltöttem Budapesten. És... De effektíve végül a kórházban. Vég a kórházban. Négy műtéten ást, át, estem át ebben a másfél, köze két évben. És egyébként az a szépség ennek a történetnek, hogy még tanítottak is az egyetemen ha jók az információim, mert én voltam a tüzes gyerek a tűzoltó utca gyereklinikán, mert kigyulladt a, a kórház, amikor engem elaltattak, úgyhogy a, egy rendezvény sátorba műtöttek meg, aki kellett vinni a kórházba, hiszen hogy a gyerek elaltszik, akkor nem felkelthető, úgyhogy mindig azon mosolygok, hogy belém műtötték ezt a szakmát, Úgyhogy az ő hibájuk, hogy én minden hétvégén rendezvényeken élek, mert ott valamit belém tettek, hogy én valahogy rendezvényszervező lettem. És ben 19... megmentették az életét? Igen, igen, igen. És azt gondolom, hogy a mi családunkban ez egy óriási... Ez másfél évet, tehát mi tart másfél év? <kül> hát ezt pontosan nem tudom, de nyilván az a 1979-es technológia nyilván más volt, mint a, mint a mostani, és négy egymást követő műtét közben gondom volt valami kontroll vagy olyan felügyelet, ami miatt. És időként említ. látogatta nagymama, nagypapa, szülők. Hát így jön, az édesanyám még a gyakori 105-es kodával cementes zsákból az elején járt föl, és még Horváth Edének köszönhető volt, hogy e. volt pénz, pénzük feljárni. És hát úgy, hogy édesanyám azt a terhet viselte magán közben, ami azt gondolom, elképzelhetetlenül nagy, hogy az én bátyám meghalt három évvel az előtt másfél évesen rákba. Úgyhogy nekem volt egy, volt egy bátyám, Atélának hívták, értelmesen, hogy nem találkoztam soha. 77-ben született, és 78-ban, 75-ben született, és 76-ban halt meg. Aztán született egy nővérem, 77-ben született, én jöttem 79-ben. Tehát az én az és az édesapám az egy komoly időszak ment meg az egész család, hiszen volt egy fiúk, akiket elveszítettek. És, és jött, jött egy másik, akit majdnem, igen. És hát hála Isten, aztán lekapogom, hát. hogy ezt a vetességet, vagy ezt az állapotot kinetés. Igen, érdekes a mi családunkban, ugye, fa alulról, mások most már egy héten belül második vendégem, aki így az állán. Igen. Igen, nem tartom fázis, hogy fafei vagyok. Úgyhogy olyan jó munkát végeztek a tényleg a tudatóci gyerekklinikában, hogy az. Ez mondja ezek szerint önnek az életmódját ez ma már minimálisan se befolyásolja, vagy igen. Nem, én mindig ilyen lázadó gyerek voltak. Azt mondták, nem emiatt szkólát, akkor csak azért is. Szkoláltam. Nem, de, de, de, de az a, a, a, erőfeszítést, vagy az edzés, nem, vagy a sportot. Nem, nem, én, én kikboszoztam, tájboszoztam, fociztam, úztam sokat, úgyhogy én igazából Mivel a szülők? Édesanyám a, vagon, a magyar gépjárnak volt az egyik Égy, a egyik bérszám. Horváthazán? édesapám, pedig mindig kiskoromban is mondtam büszkén, szobafestő, mázoló, tapétázó mester és én nagy örömmel mentem vele mindig gyerekkoromban festegetni és, és segíteni neki. Úgyhogy abszolút hétköznapi család a, a miénk, hétköznapi élettel, hétköznapi gondokkal, néha nem hétköznapi gondokkal, de én azt gondolom, hogy, hogy mi ettől vagyunk így kerek egész, és Gyerek volt még, amikor egyszer változás volt, hogy ezt mondják. Igen, hát a kezdve csak tíz éves volt, a, az időszak. De én azt szerettem, én akkor már kiártunk osztrákokhoz, volt egy heiter Kálmán nevű ismerős, és akkor még az volt a szabály, hogy ha kiment valaki Ausztriába, akkor per fő után lehetett hozni megfelelő mennyiség és én elég kicsi voltam, hogy el tudjanak tenni a, a hátsó ülésen, és akkor egy cserébe indigmondott, hogy sokit akarok venni, és akkor csokit sokit árultam a faluba, és akkor cserébe, hogy én teljes értékű embernek számítottam, de cserébe nagyobb értéket tudtak behozni és azzal kereskedni, még azt kérte, oké, okay, nekem nincs sem, nincsen semmi, akkor én akkor hadd hozzam be csokikat, és akkor csokit árultam. Aztán jöttek a műanyag bútorok, akkor műanyag bútorokat árultunk, még azt a fehéret. Most hány éves? 44. Nem. Amikor ez bekövetkezett? 10, 11. Ja, úgyhogy a, ő már belém nevelte a, a kereskedői vénát talán a, a, a Kámán, úgyhogy neki is, hogy sokkal tartozom, mert miért? 10-11 éves koromban gyakorlatilag már dolgoztam. Úgyhogy iskolai végzettsége, de mit, hogyha nagy jelentősége lenne. Inkább amilyen kérdezem, hogy mikor lépett ki a nagybetűsbe. Én mechanikai műszerész vagyok egyébként alapból, plusz volt egy mechanikai műszerész? É, hát szeretem bücskölni, de egyébként soha, soha nem. Mi ne volt voltam. az első pénzkereső foglalkozása? Hát szerintem ez. Ez a csoki kereskedelem még annó, mikor, mikor még ez lehetett. Aztán, aztán nyilván nyári munkát vállaltam, tehát én 13 éves koromban már már mentem dolgozni mindenki mellett, és hát édesapámnak is segítettem, akkor jártunk a akkori tekebüfébe még, amikor gurogatták a bábút, és visszállítottak, akkor kaptunk érte 5 forintot. Hát Megvolt még ennek a, ennek a világnak a szépsége, amit ma már szerintem a gyerekeink nem is nagyon biztos, hogy meg tudnak tapasztalni. De azt gondolom, akkor tényleg én nem, is, nem is kerestem rosszul egyébként akkor időszakban. Tehát amikor az emberek ennyi időse megkereste azt az 5-8 forintját, az, az egy szép szám volt egyébként. Hát, ahogy én néztem, e, amit olvastam őről, az arról <kül> szólt, hogy anyagi gondjai soha se voltak, de lehet, hogy ezt rosszul látom. De hát azért a, egy vállalkozás, és rész az nehéz volt nekem olyan időszakon, mikor valami jó akaró bomboriadókat csinált, és, és azért megkeserítette az életet. Ami csoda? Fesztivál szervező vagyok, és volt hogy négy év, három évünk, amikor mindig bombariátot kaptunk. Akkor azért megkeserítette az életünket, és azért az 2014 volt? Hát most én nem szeretnék itt senkit vádolni, megvan az elméletünk, hogy, hogy ö, mi történt. Elvileg nem én voltam a célpontja ennek a dolognak, de én voltam az elszenvedője. Hogyan lett rendező szervező? <gül> hát ez egy érdekes dolog. Az első házasságomnál. Ez most hanyadik? az a második és az utolsó ezt, ezt szoktam mondani, hogy ha sikerül azért ha nem sikerül azért de, de, de, ez, de ez sikerült, tehát ebből boldog házassában élünk az első házasság amikor volt, akkor nekem nagyon nagy álmom volt hogy legyen egyszer egy limuziunkölcsönző cégem mert én Amerikában voltam 19-esen pizza futár és ott láttam a de hogy került? angolt akartam tanulni és mindig megbuktam egy ponttal. angol vizsgán és úgy voltam vele, hogy akkor valahol kéne menni, elmentem az Audi-ba dolgozni egy céghez csövet festeni, és akkor másfél évig festettem a csövet, igen. és összezettem annyi pénzt, hogy ki tudjak menni Amerikába, akkor ugye úgy működött, hogy az ember beküldt az. ugye a csőfestés elé jól lehetett keresni? Hát másfél évvel sikerült összeszedni egy repülőjegyárat, igen, nagyon jól is. Persze, tehát ez nem kellett sok pénz, hát nyilván ott akart az ember boldogulni, és akkor kint voltam egy két-három hónapot Amerikában, és akkor ott rájöttem, hogy ez maga az éles stílus az éppként azt tetszett, de azt nem az én világom, úgyhogy haza is jöttem. Viszont megtetszett... akkor feketén dolgozott? Nem, megbízásos szerződésben voltam egy ottani ügyvédi irodával, és akkor azon keresztül kaphattam egy munkát, ilyen pizzafutárként, meg ilyen túlságosan nagy volumenű munkát. Az angol megjött, tehát az, az sikerült, amit. A mai napjuk használom a konyhanyelvet, meg amire kell, tehát nem ilyen. Hát egy konyhanyelv. milyen legyen konyha nyelvát, teljesen Egyébként nagyon jó volt, mert a. Hol volt? A Casablanca Caféban voltam. De melyik város? New York. voltam az 53. utcában, és olyan szerencsém volt, hogy a BBC-hez is Pizzát, amelyeket azért fura, mert a végén már taxival vittük, annyit kértek, hogy, hogy taxival hordta és egy órát beszélgethettem az ottani hírkészítők, és egy borzasztó komoly rendszer láthattam ott. Meg hát maga az, hogy az ember kiment a nagyvilágba. De a, a hogy jött elő? Hát kimentem ott, és hát kellett valami meló, megkerestem ott egy egyébként magyar származású ügyvédet, hogy akkor, hogyha én vele szerződöm. Akkor igen, akkor ez a rend, az itteni rendezvény szervezője. Ez úgy, hogy ez a kapcsolatot, hogy megtetszettek ezek az autók, és ja, a, a limuzin Így van. Is. és igen, Sikerült igen. Szereznünk egy, szereznem 2007-ben egy fekete tankár limuzint és kicsit bepreparáltuk, felújítogattuk és akkor azzal kezdett az egész, és aztán, hogy megjött a második autó, akkor elfogyott a pénzem, hogy akkor hogy fogunk rekl reklámozni, uh -huh. és akkor onnantól kezdve csináljuk egy rendezvényt. És akkor megcsináltuk a Szigetközi Mulatós Fesztivál nevű rendezvényt 2008-ban, ez volt az első fesztivál egyébként Szigetközben. Nem ezt a zenét egyébként szereti? mindenféle zenét szeretek, de én szeretem a mulató zenét, igen. Tehát azt mondom, hogy nagyjából minden végződik, de legalább van benne része, az, az, azt tuti, Én szerettem meg, meg az ebben dolgozó embereket is. Tehát valamiért a, ebben a műfajban képviselő zenészek, ezek, én azt gondolom, nem becsületes, tisztességes, és ilyen ilyen uh, mentes életet élnek. Jó, ha nem vettem volna részt egy tv 2 valóság són, <gül> akkor én soha se kerültem volna uh, közelebb ismerettségbe ezt a műfajt uh, előadók közül. Nem szeretném itt most megnevezni, bár aki nézte azt, nem tegnap volt, azt tudja, hogy kikről van szó, és ön is kapcsolatban áll velük. Hát ők se személyüket, se az előadó művészetüket tekintve nem kerültek közel hozzám, de ez ahogy szokták mondani, hogy legyen az én egyéni szoszpol problémám, de önnek bejött ez? Igen, igen, abszolút. Hány rendezvény egy évben? Néhány nagy, de hány kisebb? Hát, ami most már részt veszünk, és ugye azért van egy légvárkölcsönző cégünk is, tehát ahol eszközöket is viszünk, és beleszólunk kicsit a szervezésbe. Ez akár a szó átvitélt is működik, tehát egy légvárkölcsönző Magyarországon az egy. Igen, hát, több mint ezer. Több mint ezer egész. Jézus már. És hány embere van? Hát nyáron egyébként, hogyha nekiállunk, akkor egy ilyen tíz fős csapat. A limuzin kölcsőző megmaradt? Nem, azt amikor képviselő lettem, eladtam. Mert úgy voltam vele, hogyha ha jön a cikk, hogy a képviselő limuzinnal jár, senki nem fogja hozzátenni, de mindig előlül. <gül> És akkor ezt gondoltam, hogy ez a világ az ez ott, ez ott véget ért. Meg tényleg az egy szakasz volt, egy, egy szakasz volt. Szerettem, meg volt minden szépsége, minden bája, minden nehézsége, de az ott vége volt. Ugyan most nekem ezt értelmesen kéne összefoglalnom, hogy tovább tudjunk menni, ha egyáltalán össze kell foglalni. Én ezt úgy foglalnám össze, hogy önnek Magyarország kompatibilis innovatív képessége volt van. Köszönöm szépen. Ez egy szép mondat. Tehát, hogy az a futóhomok, aki ön az Ausztráliával egyébként mire lenne képes, azt nem tudjuk, de itt... Beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Én azt gondolom, igen, az életszakaszomnak az a ez teljesen rendben volt a akkori életkorom és felfogásomhoz képest. Van, amit nyilván másképp csinálnak most még, de hát ez normális, hogyha az ember visszanéz 20-30 évvel ezelőttről, akkor kicsit másképp csinál a dolgokat. Rendben volt, rendbe. volt, tartalmas volt. Ez a kör mivel bővült? Ez az uszodával bővült a soknak viszontával? Nem ez, csak, nem, ez azért, ez csak egy 19... Azt tudom, de mivel bűvült, addig bűvült még valamivel? Hát mindig, igen, a rendezvényszerzős elközött, és akkor mindig tettünk rá valamit, hogy saját színpadunk legyen. Azt én értem, tehát, de, azon, így... ki, ne, de, de nem, tehát, azon kívül... Tehenészettel nem foglalkozott. Azzal nem, nem. Tehát akkor maradjunk igen a fürdővel bővült. Szobafestéssel nem foglalkozott. Nem, nem, nem. nem. Akkor sok viszont az, aki, vagy amely, vagy ami ebben egy újabb gyerek. Így van, így van. Ő hogy jött a képbe? Mint egyiket is nyilatkoztam, egy barátom vásárolta meg ezt előttem, de azt a az eljárást semmiség nyilvánította a kormányhivatal, az ottani kormányhivatal, és aztán kiírták egy új tenderre, ott bejelentkezett egy, egy vásárló, aki egyedül indulóként bele is, vagy hát nyerte is ezt, a, ezt az egészet, és akkor a menet közben a tárgyási szakaszban léptem már bele, hogy akkor én csendes társként ott vagyok, de aztán úgy alakult, hogy másképp látjuk ott a világot, és akkor úgy döntöttünk, hogy ezt én inkább egyedül folytatnám. Ezt. Jó, ide még visszatérünk. Én oknyomozással itt ma ha másért nem, mert nagyon sokat dolgoztam már azt megelőzően, hogy önnel találkoztam, ez tulajdonképpen kifogás is lehetne, úgyhogy töröljük. Ön ma az első vendégem, de én itt olyan ábrákat, mint amilyeneket a HVG-ben, vagy időnként az átlátszóban lehet látni, egyébként se rajzolnék, kérdéseket majd fölteszek, de titkos bejátszások, amelyekkel én ön zavarba hoznám, nem lesznek, én magam vagyok a titkos bejátszás. Őn egy jó jó megjelenésű pacák ehm, ennek az összes előnyével. Úgy van-e hátránya nem tudom. Én nem ilyen vagyok. Ehm, ennek az embernek az életében, aki ugye az én szememben, őn egy olyan benyomást keltő valaki, aki lehet, hogy sokat áldozott, de az életnek, permanensen sikerült valahogy a napos oldalán járnia, ráadásul az alaptermészete is ilyen, leszávítva az első másfél évet, mert lássuk be, hogy ott sok mindennek lehet mondani, de napos oldal. nem. Igen. Lehet, hogy azzal az Isten úgy döntött, hogy az első másfél évvel letudja. Letudja, igen. Lehet. Remélem, összesen, igen de remélem. ezt alapvetően azt feltétele kérdezze, ezt rosszul látom? Én azt gondolom, hogy amit... amit ami látszik, az nyilván sokszor a felszín. tehát azért én is, én is ember vagyok, vannak nekünk is jó és rossz napok. Ezt én értem. De alapjában is azt gondolom, hogy szerencsés ember vagyok. Tehát az életet úgy élhetem, ahogy szeretném. És én azt én én. ugye jól látom, hogy én élvezni is tudja az életet, a szó legjobb értelmében, Abszolv. amilyen semmi közöm nincsen, e, tudom is én e, mulatni, nem tudom a cigánynak a. Tehát egy olyan ember, aki szeret és tud is élni, Abszolv. ilyen ember benyomását kell. Én azt gondolom, igen, ez így van mi a frászkúnyhónak lett önkormányzati képviselő. Tehát azt árulja Sokkal el kérdezik. nekem, hogy hogy jön ez a képbe? Van már limuzin, van már ugrálóvár, légvár, az anyám kínja minden. Bódi Csabától kezdve az összes Bódi. Hogyan jön ide Bódikot a... Szeretjük. Hogyan jön ide a képviselősek? Tizen... 19-ben az ottani képviselő, a aki az én város részem, vagy az abban város részben volt képviselő, úgy döntött, hogy nem folytatja. És akkor Ön egyébként ezt a embert korábban ismerte? Persze, hát ugye rendezvényeket szerveztünk mi ott. hogy így volt ismeret. Így van, és... Odott esetben megbízó volt? Hát mi dolgoztunk a Morárit Művözési Központnak 2008-ot, azóta is dolgozunk, illetve hát most ezt a bajtuk, de... De igen, tehát ugye volt kapcsolatunk az önkormányzattal, hiszen 2013 óta szervezek ugye, olyan rendezvényeket, az önkormányzat szorosan köthetők, támogatóként. Önnek egyébként a beállítottságáról, pártagságáról bármit kellene tudnom 2019-et megelőzően? Abszolút, én a Fidesznek segítettem aktívistaként előtte is. Hánytól? Hát szerintem most már viszonylag ilyen 12-3 éve, 4-5, valahogy így, tehát egy régen. 2000? Hát most, az 15 éve biztos, hogy Nem Mármint, hogy 15 éve, nem 2015-től, hanem nem éve 10... igen, körülbelül. Ez nagy, nagyságrendileg, hát plusz-minusz pár év. 30 éves korában erre mi vette Mi történt? Ez nem, egyébként nem, ez, ez, ez a 15 maga, éve, ez, a, a, a, ez többék, ez még, ez még egyébként a Gyurcsány korszak, vagy Bajnai korszak, vagy nem tudom, de minden nem a Fidesz korszak előtt van. Szerintem, valamivel. A Fidesz korszak után szerintem már az, ez hát ez 2008 tizen... kéne, ha 15 év, akkor én... ez 2008, mert 2010-től 13 év Hát te, lehet, te. lehet, hogy mit én, akkor ez 2012-től nem tudom, tehát pontosan nem tudom. Ez igazából hozza magát, mert az ember ugye vele kerül egy körforgásba, hogy a rendezvény az mondjuk nagyjából ilyen. Igen. És akkor, amikor már megálmodtam azt, hogy csináljunk győrben rendezvényeket, akkor nyilván az már voltak ismerőseim, önkormányzati képviselők és a többi is, tehát kilátogattak rendezvényre, beszélgettünk. És hainkor beszélget az ember, akkor azt mondja, a kampány lesz, nem tudsz nekünk segíteni. Miben? Pár emberrel kijönni, Jön. aláírás gyűjteni, van szó az időt, a kapcsolatápolásra ez jó alapon, elindult az ember. Tehát így De hadd kérdezem meg, meg ha egyébként <kül> abban az időszakban nem a Fidesz lett volna de ugyanígy lettek volna önkormányzati képviselők, de azok szocialisták lettek volna, vagy a demokratikus koalícióból valók. Velük ugyanúgy megboltolt volna, vagy pedig önnek volt valami világnézeti alapállása. Most ha azt fogja mondani, hogy nem volt, az én szememben nem lesz kevesebb. Pedig azt fogja hogy nem volt. Én hát azt gondoltam, hogy akkor nyilván van az embernek egy érzem visszanézősebb. Szóval arról, hogy ön egy volt. jobboldali oldali volt. Ez, de akkor ez, ez még akkor ez... szerintem még nem volt annyira tudatos ez. Én azt gondolom, ez inkább az, annak az embernek szólt, akihez az ember kötődik. Én ezt tökéletesen értem, de azt akkor... kérdezem, hogyha akkor egyébként egy szocialista vagy egy demokrat, tehát hogy lehetett volna önből baloldali beállítottságú is, és félrejét és erre mondtam, hogy ez egyébként számúra nem lenne negatívum. Ugye az önfoglalkozásával ön együtt nem járnak nem találkozások. Ilyen, igen, tehát azt gondolom az önkormányzatiság, az inkább az emberről szól. E és ebben nem, nem fogok önnel mitatkozni. Nem van, pár... Most mondok egy jó példát, fejlődő Feri nagyon-nagyon szeretem, Csokonyom is ontán ismertem meg, Barcs volt polgár 30 éve, át már 13 éve, nem az. De ha őt akkor ismerem, akkor Feri bácsi volna a falon. Pedig ő balos. Tehát hogy az önkormányzatiság nem a párcinekről kellene, hogy szólja, hogy kell... Hogy a szülei vonzódtak -e hogy hogy politikus Gyű de a saját életüket illetve... Persze, jobboldaliak. Tehát ha, bele kell, tehát ha szavazatot nézünk, akkor ők mindig is jobboldalra szavaztak. Igen. Ők jobboldaliak, vagy utálták a szocializmust? Ez egy nagyon jó kérdés tőled egyébként, mert én azt gondolom, jobb jobboldaliak, de nem utálhatták a szocializmust, hiszen Horváth Edel segített nekünk talán a legtöbbet. tól még? Igen, de hogy voltak, tehát vannak tehát a, a rába, meg az a korszak, meg amiben egy édesanyám még élt, amikor még papíron írták a bérszám tehát ők, ők abban, abban éltek. Tehát ők, ők egy egyszerű emberek, szerintem nem utálták, nem szerették, voltak benne. De, de pont ettől jobbról arról, mindenhonnan voltak szerintem barátaik, tízezrek mentek tőle nyugdíjba, tehát hogy ez, én azt gondolom, hogy ők inkább ők csak mit éltek meg 1990-ben? Bár akkor még gyerek volt. Semmi extra nem volt, zsigulira vágytunk, és és vettünk egy sárgát, meg egy fehéret. Egymás után, tehát Belőlük jobboldaliságot egyébként adott esetben a 90 után felszabadult érzelmek, vagy pedig mi idézett elő, hogyha ezt egyébként nagyjából a gyerekük tudja? Nem tudom. Sosem beszéltünk. És az a furcsa, hogy mi mostanában beszélünk politikáról, de mindig kérem hogy ne beszéljünk politikáról, mert hogy ők azért idős emberek most már, és teljesen másképp élik meg Idős ember hány éves? Édesanyám most 72, édesapám 79. És nyilván ők teljesen másképp nézik ezt a dolgot, hiszen a fiúkat látják, akit félteni kell, meg hogy rosszat írtak rólad, kisfiam, és hogy most mi lesz veled. Tehát inkább, inkább tehát ő, ő kicsit ezt, ha úgy tetszik ez a... Oké, okay. visszamegyünk el... vissza tehát a körzetbe. A körzetnek äh, fogja magát a képviselő, és azt mondja, hogy abba hagyja. <tos> mi történik? Már, hogyha abba hagyja a képviselő? Nem, hát ugye most 2019-ben vagyunk? Ja, igen, igen, ja, igen. Bementem Borkai Zsolthoz, és megkérdeztem tőle, hogy ha nem tudok ki senkit, nekem közösségépítés a munkám, én nagyon szívesen próbálnám meg magam önkormányzati képviselők. Volt előtte ismerettség? Mi szerintem évente 38 percet találkoztunk. Nem kellett, tehát, hogy amit. amit... Tudta, hogy ki maga? Persze. Tudod, hát nyilván rendezéken találkoztunk évente. Jó, jó, jó, jó, jó napot, jó napot. Jó napot, jó napot. Hogy van, az már. Azt igen, igen, volt? igen, Szerintem még az sem. Nem, mert nekem 10 percen volt mindig. Tehát amikor bejelentkeztem, mondták, hogy 10 perc készüljek fel, 8 perc után bejött a hogy polgársul mennie kell. Megköszöntök és mentünk. Tehát de... nexusnak nem lehet mondani. Nem, nem, nem. Milyen nem. volt hülye a szituáció az? Mert azért hétköznapinak nem mondható. Azért nem volt hülye szituáció, mert én is gyorsan az élem az életemet, és ahogy én őt megismertem, ő is hát határozottan gyorsan döntött, és mit beszéljek? Tehát nem volt magánéleti kapcsolódásunk, tehát nem volt az. Na Zsolti múlt hét szombaton egyébként nem volt ott valahol? Hát Biztos nem. nagyon nagy baromságot mondok, de ez nem olyan, mint én becsöngetnék magához, és azt kérdezném, hogy elromlott az autóm, nem aludhatok-e nem, mert én megküldtem a felkészítő anyagot, elmondtam, hogy mit szeretnék, és gyakorlatilag... most felkészítő anyagot? Hát elmondtam, beküldtem el, milyen rendezvényt szeretnénk csinálni, ennek milyen deka van. De most én mennyi... az önkormányzati képviselőségről... Igen, bírtam. csak hogy azt kérdezted, hogy ismertük egymást korábban. Igen, de, a... és ez megalapozott egy ilyen lépést, hogy megkérdez az ember, hogy mit szól... mit szól, vagy mit szólsz. A hideghívások is furák, és mégis megcsinálod. Tehát, hogy én úgy gondoltam, hogy van egy ilyen, egy ilyen ambíció. Én és ezt abszolút nézem. Tehát, tehát, hogy nem mondom, hogy bemegyek, lem, én erre nem biztos, hogy alkalmas lennék, de ez most nem is az bementem, én történet. Nem, nem, nem 10 percet, túl, hanem 15-öt. Azt sem tudta, hogy mivel kapcsolatos. De én meg, a, a, a témát, hogy mindig meg kell a témát, ez választással kapcsolatos. Belentem, elmondtam, hogy tisztelt polgársul szeretnék erre jelentkezni, nézzem meg, hogy jó, így ezek a, a negatív dolgok. se volt. A, semmi. Ezek a negatív dolgaim, ezek a pozitívak, a lelkesedés benne van. Mondtad? Nem zárkozom el, majd beszélünk róla. Mi történt? Kezet fogtunk és kijöttem. Aztán mi történt? És aztán talán egy két hónappal később, összefutottunk egy rendezvényen. Nagyon nem volt csz, semmi megbeszélve? Nem, nem, összefutottunk egy rendezvényen. Igen? Ott volt egy rendezvény ötletem, az pont nem ment, tehát Igen? 30 másodperccel bukott meg és kérdeztem, hogy egyébként volt ez a múltkori beszélgetés. Ez egy tender volt, ami ilyen módon lett rendezve? Nem, nem, nem. Hát ez... Ezt a szó idézőjel is Tudom, tudom, nekem mindig voltak ötleteim, elmondtam. Értem, de ez így hát működik, hogy szembe jön vele, akkor, akkor megkérdeztem, Azt mondta, hogy ja, majd róla, jól majd beszélünk róla, Jó mondom, nem igen, mert áthagyjuk a francba, nem akarok róla beszélni. Viszont mondta, volt a egy beszélgetésünk, hogy az érdekes lett. Azt mondta, igen, az érdekes, Ez be. És bementem, és mondta, hogy átgondolta, szívesen dolgozna velem. Átgondolta, kellett, hogy... ezért ez enyhe túlzás, hiszen ha ott nem futottak volna össze, akkor ki tudja, hogy telefonált volna el. Én biztos, hogy telefonáltam volna. Ön igen, de ő nem biztos. Az mindegy. Ön az, aki, hogyha nincs ajtó, akkor bemegy az ablakon. Igen, és ha lehúzzák a redőnyt, akkor van ott egy kicsi lyuk, ami lehet, hogy beférünk. De... Amikor azt mondta, hogy igen. Nem, azt, mondta, az... igen? azt mondta arra, hogy azért igen, mert, mert kell egy ember, aki helyre rakja ezt a városrészt, mert ez egy elhanyagolt város. Oké, de honnan tűnt. a lópikulából tudta, hogy erre maga alkalma? A munkabírásomból. Én értem, de a maga munkabírása, tehát érti, aki egyébként egy lovaszekeret meg tud rakni színnel, Azért, és azt. Kurva jól csinálja, abból még nem következik, hogy egy önkormányzati körzetet rendbe tud rakni. Én ezt csak feltételezem, tehát ezt a is maximális kockázatával mondom, de ha most például evel a svádával azt mondaná, hogy ő műsort vezetek, akkor azt mondom, hogy ebben a világban semmi se lehetetlen, de azért nagyobb szerénység hajtja fel. én 15 évig műsort vezettem a saját rendezvényemen és még ott az egy, Én ezt voltam. értem, én ezt értem, Szerintem de az... ez nem egy lehetetlen feladat Közösségépítésről szól. Alap az emberekhez tudni kell szólni, alapból szerint egy önkormányzati képviselőnek az emberek közül kell származni, hogy emberek között kell élnie. Tehát embernek kell maradni, akkor is az önkormányzati képviselő, akkor is, ha neköszönhetek az embereket. Oké, 2015-ben ezzel a dumával előálltam volna önnek győr fölteni, akkor nem mondta volna, hogy hagyjam már engem békén. Ha igen nekhez ez az esetben György Polgárna nem nem nem nem kösste futnak is igen elkezdenék így beszélni. Tehát nem leülnék pedig kávéra. Pers, és legyünk köszülték ki ki ki tud hogy bármilyen tisztséget betöltenek. De én arra gondolok, hogy 2015-ben, hogyha önnek azt mondták volna, hogy 2019-ben ön képviselő képcsi szerepel majd. Ja, mondod a köskire Tehát nem. De hangosan, hangosan. igen. tehát elkézelni nem tudtam volna. Kézi Kézikönyvbe se olvasott hozzá. Semmi. Tehát ott, ott én resz. Oké, rendben van. Hogyan lett önkormányzati képviselő? Nehezen. <gül> Megküzdöttem, mert az Isten tudja, mi nem voltam a kampányban. hiszen hogy kellett legyőzni? Az MSZP helyelnökét kellett legyőzni. Paul Mely oké. Jól tett magát igen, a... Igen, Igen, Balázs volt egyik ellenfelem. Balaján volt másik, meg még volt pár e, civil Nem gyűlőd. kérdezték, hogy mi a franc nyavajokorságot keres ez a hajtó? Menjen vissza a józ. Akkor nem volt lé... de lehet, mert volt, nem? De akkor akkor menj vissza osz, a, a, a limuzinjához, lé... ahova akar, csak itt mit keres. Hát egyébként érdekes, mert egyszer a, a, pont a balázs mesélte, hogy ő azt gondolta, hogy, hogy nekem kell valamiért egy ilyen képviselői pozíció, hogy valamiért adják, aztán most már nagyon nem erőködne, mert látja, hogy dolgozom, és nem csak úgy kaptam ezt a pozíciót. Ráadásul én még ilyen tagságokat sem vállaltam, tehát ugye nem is a fizetésért csinálta ezt, a csinálja ezt, ezt az ember. Nyilván voltak feltételezései, meg valami mai, ha, e, mai ráadjunk, hogy majd nem e, jött be. Ha mai, a ha mai jövedelmét nézzük, amit én nem a NAV tól vagyok. Lehet. Ha, nem, biztos lehet. Ha a mostani jövedelmét nézzük, akkor az ön jövedelmének, az önkormányzati fizetése az hanyad részét teszik. Bár ugye Öt, ugye, ez csak azért gondolkodtam el, mert volt egy hely, ahol írt az önkormányzati fizetéséről, mondvár, hogy akkor ki lehet számolni, hogy csak be kell szorozni, de hát, ha nem mindenki tudja. Tehát, hogy egy tízes skálán mennyi lenne? A, hogy mennyi a ez az én jövedelmemnek mennyi része az önkormányzati képviselői fizetéséről? Igen, igen, igen. Hát nem sok. 137 ezer forint, én keresek a legkevesebbet egyébként az önkormányzati képviselők között. Mert hogy nincs bizottsági tagság? Hát egy darab van, de én többet nem vállaltam. Egyrészt képviselőként bármikor bemehetek bármelyik bizottságra, és csak attól, hogy álláshalmozó legyek, mert én voltam az elején egyébként elnök, meg tanácsnok, meg, meg én nem tudom, még ezekről lemondtam. Hogy én Jó, de még bizottsága... el fogjuk jutni, kis de én azt, De ha most nem 20... számszerűsítjük és nem számszerűsítjük, akkor azt én jól feltételezem, hogyha ezt kivonnánk a család jövedelméből, az az önök élet színvonalán nem igen látszana Egyáltalán Oké. Okay. Um, hogy zajlott a kampány? Mi volt az ön győzelmének a titka? Ha volt egyáltalán? Hát az elején azt éreztem egyébként, hogy ez egy viszonylag könnyű dolog lesz, mert ugye a, a ott a Fidesz logó és akkor besétálunk, és akkor szóval rájöttem, hogy nem annyira, mert hogy annyira nem történt semmi a körzetemben, hogy mindenki gyűlölt, mire odaértem Pedig életemben először jártam náluk. És aztán én ezt a, a saját kampányomban is ö, fektettem már csak azért, is, hogy nem szeretek veszíteni pénzt is, és én azt gondolom, hogy a, az emberek a kampány végére megértették, hogy itt lesz egy nem, meg lesz egy igen, de bármelyiket hallják, az igaz lesz. Illetőleg én a mindenkivel szemben, akkor én felállítottam magamnak oda egy saját programot, hogyha megválasztanak, akkor ezt fogom csinálni. És ez egy Sör... testidegen volt. Hogy... Nem, végigjártam. De, de, de, de azt értem, de hogyan találta ki? Tehát ott egy gyilganatlan nagy munka volt, mi júliusban nekiálltunk ennek, és én végig. Hogyan lett stábja? Barátok, család, barátok, kollégák. Akik nem értettek hozzá. Senki nem értett semmihez. De hitték, hitték azt, hogy... Van nem. egy Andrzej a film abban, vagy neked sincs semmi, neked sincs Igen, sem nem, röspont, valami, egy vállalatot alapítson. Igen, valami lesz, és... és de maga más. egy igazi self -en, az en azt ne tagadja. Részben csak. Hol? Hol részben? Nem, nem tudom, tehát de lehet, hogy az vagyok. Nem, nem szégyen. Nem, nem, de... de Mondanám, ilyen, hogy nem a testi nem, flaszter nem. szülötte, de nem igaz, ez a győri flaster Én tényleg szeretek, sokszor megfogom saját magas, és megcsinálom inkább, de... Ők hittek benne, én meg hittem magamban, és az embernek el Erre nem mondani, költött pénzt, hogy... nem is volt erre kerete. Mi nem kaptunk sosem a... Tehát van egy központi narratíva, amit ugye megkaptunk, óriás plakátokat, meg, meg ezt, azt, azt, meg a tollakat, meg ilyeneket. Én a saját anyám megint költöttem, béreltem óriás plakátot. Az be. se volt szükséges, hogy ön belépjen a Fideszbe. Beléptem a Fideszbe, de, de hát előbb láttam, hogy a Fidesz támogatott, de én be akartam lépni a Fideszbe. De mikor lépett be? 19. júniusában, lesz, Jól emlékszem azt tehát még előtte volt. Igen, igen, Tehát én már úgy akartam felállni a, a jelölt listán, a júliusban, amikor bejelentettük, hogy én már Fidesz-nak... az apukája? Fiemeszt És Fijem. miért mondtam? Mert ő egyszerűen nem akarta, hogy kirakatból legyek, és akkor rólam rosszakat mondjanak, amikor én. Mert ebizsgáltsak politikusról Magyarországon, előbb-utóbb rosszat mondanak. Igen, de őszintén szólva én nem gondoltam ebbe bele, hogy amit hét Maga mondtam. szerintem sembe nem <gül> Tehát Maga egész egyszerűen mindig azt látta, ami 5 cm-re volt. Öntől. Nem, nem. Hát én, én... azt akartam, hogy gyerjen. Nem, nem azért. Alap, azért, mert én alapból bízom az emberekben. És ö, olyan fura volt látni, hogy mikor megválasztottak, amikor kedden azt mondtam, hogy rendezvény szervezőként, hogy kék. Aztán meg önkormányzati képviselő mondta, hogy kék, akkor azt mondták, hogy kurva anyádat, szemét szarház, ez mit ő kék? Hát de móda kedden is kék volt, hát de akkor nem volt nem voltál. És egyébként csak úgy gondolom, hogy visszajutottunk erre, miután kiléptem, a kék újra kék lett. Tehát, hogy ez, dehát ez ilyen fura világ, és, a, és ugye azóta a közösségi védelmünk még erősödött is. Tehát, nekem, nekem az volt a legnehezebb ebben, hogy szembesülnöm kellett azzal, hogy ami eddig a véleményem volt, azért menjen anyáznak engem. Holott én ugyanezt mondtam eddig is, hát nem történt semmi más. És aztán egy időtől megszokták ezt az emberek, és mondtam, ezt szeretik bennem, hogy most már a kék az kék, és végig az volt. igen, hát hogy mennyire szerették maga, az majd jövőre kiderül. Ez hát, nyilván, igen. Bár a, a, a sikét itt visszamenőleg nem lehet elvitatni. Mennyire nyert? 945 szavazatot kaptam. Talán azt hiszem, 96-7 szavazattal nyertem. Mennyibe? 96-7 szavazattal nyertem a... Tehát e, kicsivel. Kicsivel. Egyébként abban az időszakban mindenki ennyivel. Tehát ilyen, mindenki ilyen éppen, hogy csak átcsúszott időszakot, hogy akkor volt a Zsoltnak, hogy akkor a Robert K. ez nyilván ránk azért volt. Meg nálunk azért sok jelölt volt. Tehát egyébként az a fura, hogy én voltam az, aki a... Személyben, azt én voltam az, aki a legkisebb százalék jutott be. De darabra pontosan annyi szavazatot kaptam, mint a Kalmar, Ákos, mikor mondjuk 50 hát százalékkal nyert. Igen. Tehát ott magas hogy a Hogy a 30 a történet? Akkor. szentem én voltam az egyetlen, aki október 11-én még két nappal választás előtt kiírta a Facebookra, hogy, hogy mi akkor is egy csapat vagyunk. Tehát ez az ő dolga. És úgy voltam vele, hogy ha egy csapatban játszunk, és azt mondjuk, és az is volt ugye ott akkor a mondat, hogy mi egy csapat vagyunk, akkor nem hátrálunk ki a, a másik mögül, hanem kiállunk. És emlékszem, odaírta egy, egy ember, aki azóta jó vagyok, és hithű, balos, hogy ne ez a fasz, ez vagy nem normális, vagy semmihez nem ér, de hogy gerinces az biztos, rá fog szavazni. És aztán még ő adott egy csomó tippet, hogy csináljunk belső csoportot, mert mindent, és mi azóta jobban vagyunk. És én azt gondolom, hogy talán ez az én erősségem, hogy mi egy csapat voltunk, az az ő dolguk. Nyilván Magyarországon először volt ilyen... Én ezt akartam, értem, tehát... önök egy csapat, de akik önökre szavaztak, az nem egy csapat. Már ugye választók? Igen. Megválasztották őket. Én ezt értem, lehet azt mondani, hogy oké, okay, pénztartóvaló távozás után <gül> reklamációt nem fogadunk okay. el, Igen. de amikor ön azt mondja, hogy egy csapat, akkor az egy olyan csapat, amelynek ön nem sokkal azt megelőzően még a kispadján se ült. Igen, de amikor leigazolsz egy csapatba, akkor a sérült játékos nem hagyod ott. Ott azt fel, hogy segítesz neki felállni. Tehát én, én, én csapatjátékosként gondolkozom mindig, és ha bekerülök egy csapatba, akkor addig ott is maradok, ameddig a... Én ezt értembe meg... létezik az, hogy ön a lojalitásától egyébként nem látja az erdőt, mert hogy... ember. De nincs ezzel semmi baj, szerintem. Tehát a betyárbecsület, mint olyan, szerintem nagyon hiányzik. Ezt akartam a mondani, csak ugye... Hát nem. Tehát nem. nem baj, hogyha nem látom az erdőt. Majd átmegyünk rajta, mikor odaérünk, de attól az ember lojális kell, hogy maradjon, szerintem. Igen, de ha én azt mondattam volna akkor önnek, hogy Petya-Petya azért ez itt e, sok sebből vérzik. Azt a választást meg kellett nyerni. A városnak jobb boldaljának kellett maradni és mi egy csapatként mentünk, és meg is nyertük. Amely egyébként a... arról is szól, szertésér. hogy ön alapvetően egy praktikus ember. É, az, azt gondolom, igen. De, tehát ez volt a feladat, ráadásul én tényleg a mai napig úgy gondolom, hogy ezt én most sem csinálnám másképp, és... Ön nem egy, egy moralizáló? Nem. nem tudom, néha az vagyok, de általában nem. Tehát én nem, én, én egy, tényleg egy lojális... Átmelyek a falon, hogyha éppen az a falat, akkor... Átlék. De az, hogy lojális, az önmagában abból adódik, hogy elszegődött a csapathoz, és ha a csapathoz elszegődött, akkor azzal aláírt egy blanketta szerződést a lojalitását illetően. Igen. Aminek nincs is határ. De van. De ez nem ért azt el? Nem. nem. Tehát, uh... Ön egyébként Borkaiból 2019. októberében le tudott volna vizsgázni? Az Audi földektől, az összes részt, illetően, féljét és ne essék, nem a tekintetben, hogy egyébként kinek van igaza, hanem azt, hogy egyébként mi a történet. Tehát, mint egy demonstrációs tábla, elmondja, hogy mi a történet, és azt egyébként, hogy ezt ítéli meg, azt már egy másik emberre bízza, vagy nem ő akar ítélkezni. Le tudott volna-e vizsgázni győrből? le tudott volna-e vizsgázni Borkai Zsoltból, miközben, mint kiderült, a saját körzetéből sikerült? Botka Lászlóba se tudnék levizsgázni, szerintem. <gül> És nem is volt feladatom levizsgázni semmit. Én azt gondolom, hogy kellett egy... Oké, okay, rendben van, 5 rendben, rendben, rendben, rendben. Én nem ez vagyok. <gül> nem, nem, nem, 230 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett 2010 óta Győrben. Az ő munkássága alatt. Illetőleg volt egy modern városok program, plusz 130 milliárd forint. Szerintem ezzel kell foglalkozni. Ezre van szüksége, Györnek a fejlődés. Ön valahogy Ismeri. beszélte Borkai zsolt arról, ami akkor történt. Én egyetlen egy dolgot csináltam volna talán másképp. Többet mentem volna emberek között. Nem, én nem ezt kérdeztem. -e? Ön beszélte vele. Beszéltünk, persze. Akkor? Akkor is. Nyilván most is. És érintették ezt? Persze. Ezen Nem volt ez egyébként egy olyan téma, amit ő előtte egy olyan ismerettséggel, mint ami önök között volt, ki kellett volna hagyni. Nem. Tudta-e, hogy le fog mondani? Sejtettem. Tudja-e, hogy mi volt a győzelmének a titka? Ő maga. Az, hogy az emberek akkor is tudták, hogy őszinte, tiszta ember és a városért lojális, és ezért az emberek megmozdultak talán soha nem látott módon, és kiálltak mellette, és hittek benne. És azt gondolom, ez a legnagyobb titok, nem véletlen felpélyes. Ugye a 2019 volt. után, ezt én eléggé jól megéltem, ugye <coughs> fellángolt egy Budapest, nem Budapest vita, Számos oka volt, bunkóvidékiek, de mi Pesten tudjuk a tuti, ezek a hülyes, szarházi, bocskorban járó, csizmás emberek, ezek mindent elkúrnak. Szalonképtelen, nem igaz, de ahogy az utca embere beszél. Ön értette azt, hogy miközben Győr megválasztotta a pesti értelmiség, a budai értelmiség, köztük én ha egyáltalán az vagyok, budai vagyok, de értem is, döntse el más, e teljesen ki volt akadva, teszem hozzá, a Wittenkhoffot ugyanígy ítéltem meg. Mi az mai Én ezt értem, de én nem a pénztártóvaló távozásnak vagyok a deklarálója. De tudom, hogy mi a realitás. Hogy létezik, hogy Győr így dönt, miközben egyébként Budapest így vélekedik, vagy a budapesti értelmiség, vagy a budapesti értelmiség egy része, és ez arra a Fideszre nyomja rá a bélyegét, amely egyébként sokkal inkább úgy gondolkodik, mint győr, de mégis valamiért hatása alá kerül ennek a budapesti szellemnek, és nem hiszem, hogy a budapesti vereség miatt, de lehet, hogy emiatt, és egyébként párját csinál abból a borkaiból, aki egyébként tálcán hozza neki a győzelmet. Egy olyan szituációban Hát, ami konkrétan a veszett fejszenyele. Ezt ön egyébként, <hül> mint a értette? Mert én biztos, hogy mint Fidesztag nem értettem volna. Persze, hogy értettem. Én ön nem egy nem olyan betyárbecsületről beszél, amelyben egy budapesti főbetyár kicsinálja azt, aki mellett ön kiáll. Hát legalábbis lemondatja. Én a hátteréről ezt nem akarom fűzletni, nem voltam ott. De és most mondom, már el aki, van mondva több részről is. Azt mondom, akkor megbeszélik az érintettek. De a mint látta? A végeredményt láttam, nem mondott volt volt igen. De én azt gondolom, hogy ez, ha hatással is volt bárkire, akkor azt gondolom az, az inkább magyarázkodás volt, mert amikor azt mondják, hogy elvesztettük a választást, mert Borkai Zsolt Balhé miatt, de bocsánat, is Zsolt megnyert. De én nem is erről beszélek. Hogy lehetett az, hogy Borkai Zsolttól visszavonadták azt, amit egyébként elnyert? Az már történelem. Én ezt értem, Majd most te, hogy ennek a pártnak a tagja maradt. Négy ére ki. Mikor? Hát a után utána kilépett. Én magáról beszélek. Ja, hogy én? Ja, hogy én? Persze. Hát, hát, uh... Miért marad egy olyan pártnak a tagja, aki egyébként a saját betyárját így csinálja ki, maga őt betyárnak tekinti, de közben betyár magának az is, aki kicsinálja. Hát attól, hogy tehát ő vele, mint magánemberi, ugyanúgy tartottam a kapcsolatot. Én ezt értem, de nem Aztán... ezt kérdeztem. Értem, de attól, hogy én Fidesz tag maradtam. De a lojálisabb volt a Fideszhez, mint a borkaihoz, miközben korábban a borkai volt. Mert mindenkin le kellett mond mondani. Ne haragudjon ezt magának kell eltönteni. Kérdez... Tehát én ezt értem, de maga engem, akkor. Nem az engem az ember kaptam az bizalmat. Azt a munkát elvállaltam, azt a munkát csinálom. De aki ezt, ezt lehetővé tette, azt meg kirúgták. Persze, tehát hogyha innen nézzük, akkor ez egy most egy, persze, egy, egy ilyen kör. De ne haragudjon, ennek de... okozott ez akkora dilemát, mint amekkora dilemának én itt ne, most beállítom. Ne, ne, bocsánat, most a pártagság és az emberi ö, kapcsolatot hasonlítjuk össze, de a kettőz nem ugyanaz. Én ezt értem, volt, de megmaradhatott volna egyébként a, helyi képviselő, hogyha kilép ha a, fő, a Fideszből? És ha a főnököd hibázik a munkában? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, Ez az én asztalom, ez az én létváram, Ne vigyél. Megmaradhatott volna önkormányzati képviselő, hogyha kilép a Fideszből? Mint ahogy most önkormányzati képviselők, igen. Hát akkor? De nem volt rá hogy kilépjek. Megvonta a bizalmat ez a párt attól, aki mellett ön kiállt és továbbra is kiáll. Sőt, most is kiáll. Persze. De. Önnek ez nem volt összeegyeztethetetlen. Hát attól miért keltem a a Fideszből abban a pillanatban, mert, mert ő lemondott. Tehát ez nem. Az nem azért, mert azt tettem. a népet, akit ön képvisel, azt felülről oktrolyálták és rávették arra. De van nincs összefüggés. Aha. Hát, vagy nem akarja látni. De én látni akarnám, ha lenne, de szerintem nincs. Tehát én, én egy Fidesz tag vagyok, megválasztottak az emberek, ebben a élethez, azon a napon november, nem tudom hányada. Nekem volt egy feladatom a választók meghatalmazása, aztán én azt elvégeztem azt a feladatot, és egészen addig ennek a. Oké, okay, hogyha egy kilókat, azt én tökéletesen értem, de ön egyébként tudja, és most nem az intelligenciáját vizsgálom, de önt egyébként, ha azt mondom, hogy kognitív diszonancia, akkor ez mond önnek valamit? Értem én a, a célt. Tehát nincs cél. Én, én azt kérdezem, értem. hogy tudja, hogy mi az a kognitív diszonancia. Nem, de... még nem tudja. Nem. Akkor, hát a kognitív diszonancia az az, amikor különböző egyébként egymással összeegyeztethetetlen dolgokat próbál az ember magában hmm. összeegyeztetni. Ez nem összeegyeztethetetlen. Jó, rendben van. Ön ezt... Amikor, amikor összeegyeztethető lett, akkor eléptem de ahol saját magának kellett problémájának lenni, a barátja problémája, vagy a pattársának a problémáját nem érezte ennyire a, jelentősnek. Ha a van egy problémája, akkor és mondjuk megbukik a pattárson, akkor nekem is meg kell buknom, mert a haverok vagyunk? De nem, nem, de ő nem bukott meg. Az ön nem bukott nem. meg. Amikor elválik egy pár és maga ezt jól tudja, akkor a barátok az egyik mellett döntenek. És általában... A másik helyzet. Mondja ön. Jó, rendben van. Um, telt múlt az idő... Önök kapcsolatban maradtak-e? Igen, néha beszéltünk, igen. Privátim. Helyesen. Hogy vagy, hogy vagy? Nagyjából igen. Folytatta a terékenységét. <gül> igen. Közben a legkülönbözőbb titulusai lettek az önkormányzatban. Jóba volt a polgármesterrel, a frakcióvezetővel, egyáltalán nem volt zavaró tényező, hogy azzal volt jóba, akivel egyébként nem lett volna szabad. Ezt egyébként többé-kevésbé valószínűleg mindenki tudta erről. Ez a felfelőívelő korszak, ez minek volt betudható? Szerintem munkának. Hát elkezdett az ember dolgozni, egy képviselő. Tettem a dolgomat, és... Igen, szerint ezt szokták ezzel... mondani, de ez a tettem ne, a nem, dolgomat. Nem, nem, nem, tényleg. Rengeteget dolgoztunk. Azért a, a körzet, ahonnan indult, meg amilyen állapotban volt, és ahova ma eljutott, abban azért rengeteg munka van, és elsősorban közösségi munka van benne. Szerintem nem volt a munkámmal gond, meg most sincs. Ennyi volt a titul. Jó, én nem ezt kérdeztem. Milyen nem. titulusai voltak? Tanácsnok voltam az elején, életőleg a OKSTB-nek voltak. Ez micsoda? Oktatási, turisztikai, sport és kultúra bizottság voltam az elnöke. E, arra egy pár hónap után lemondtam a Covid előtt azt hiszem. És e, aztán a György projekt kártényre lettem kultúra vezető. Az mi? E, ez egy üzemeltetési kultúrás igazgató egész volt, volt a pozícióm. Ez a sport létesítményeket viszi és akkor abban a másfél évben, amíg ott voltam, a eseményeket szervezte. Covid után, hogy ahogy vissződte a lehetőség, azt én kaptam meg, hogy újraépítsük a kultúra esélyt egyőrben. Ami az ön munkaidejét illeti, és ez nincs feltétlenül összefüggésben a jövedelmével, bár könnyen lehetséges, hogy lehet, azt az önkormányzati munka és az addigi korábbi tevékenység hogyan viszonyultak egymáshoz? Hát a, a korábbi kárára. Tehát ez látszott azért a forgalmainkon is, hogy a céggel nem tudtam úgy foglalkozni. Ön beleszeretett ebből? Már mibe? Az önkormányzatban. Már ebbe a dibe. Meg ami együtt jára vala, tehát ezek a munkák megtetszettek önnek. Én a képviselő munkát nagyon szeretem. Azért, mert e, rengeteg emberrel tudok úgy beszélni, hogy mégis amikor az ember végigmegy az utcán, akkor azt úgy megcsináltok. Az hogy valami történt. Magába szerint az önkormányzatiságban, mint olyanban beleszeretni... Tanácsnoknak lenni, bizottsági elnöknek lenni, akkor is ha lemond róla az ember. Az... Azért mondtam le, mert a, a, ugye amikor megértettem a tanácsnoknak igazából mi a feladata, akkor akkor én úgy voltam vele, hogy Nekem ez nem, nem fér bele. De amikor az lett, akkor ez ugyanezt még nem tudta, de hagyd, hogy tanársnak legyen? Hát ugye kineveztek egy pozícióra, persze. Tehát, de aki kinevezte, az tisztában volt a képességeivel, a... Tisztában volt a képességeimmel, meg egyébként, ha csak ezzel foglalkozik az ember, akkor ezt meg is tudja csinálni. De nekem az én életemben nem fért úgy bele, hogy én azt mondjam, hogy ugye a tanársnak mit csinál. évben egyszerűen kiáll a pulpitusra, és elmondja, hogy mit csinál, mondjuk a kultúra, és attól függ, hogy mi tartozik hozzá. Na már most. Akkor én mindig azt mondtam, a kultúra és azt egy tök jól működő rendszer a városházán belül, teszik a dolgokat, nekem be kéne járnom hozzájuk, részt venni abban a munkában. Az nem az önvilága. Ne, ne, de, de, de bejárok én dolgozni. De, de, csak azt mondtam, részt kéne venni a, az életükbe olyan módon, ami Egyébként engem zavarna, ha másrészt venne ilyen módon ez a kontroll, mit csinál. Erről Ez nem az önvilága. Én, én ezt idegesítőnek tartom, és nem, nem is éreztem konfliktusban. De az Isten mondan. azt megadta ennek a lehetőséget, hogy belenézhet. Igen, de ugyanakkor aztán állják ki egyében egyszer a pulpitus, és mondja, hogy tessék, ezt csináltuk. De ezt nem is én csináltam. De ezt, ezt csinálta. És, én... és úgy voltam, hogy ezt nem szeretném. Ők nélkülön is vannak azóta sincs egyébként ilyen titulus, és hogy nem leszek ki helyemre senkit. És én mondom, ezek az emberekkel együtt dolgozunk, Isten, tudja mióta, most akkor legyek a főnökük, a számon kérőjük, a belebeszélő, nem, nem akartam. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy, hogy én ezt, ezt annyira nem. Az egyik interjúban úgy fogalmaz, nagyon találóan, választottunk egy orvosról, ez szólt a város élére, nem mi némi törvénymódosítás is volt, ugye, hogy egyáltalán lehessen, tehát azért ott meg Jó, ezek a személyre szóló jogszabályok azért, oké. Okay. Aki úgy működik, minden orvos, mint minden orvos, oda megyünk, elkezdjük mondani, hogy mi a paraszunk, és a végén a zárójelentőst is őri alá, ő így évtizedek óta, polgármesterként miért várnánk el tőle mást. Uh, most is tartom. Én ezt értem, de apám is orvos volt, és főorvos, tehát nagyjából hasonló világot láttam. Uh, igaz, hogy ő nem lett polgármester, nem véletlenül, uh, de azért ebben benne van a kritika. Melyik részében? Hát, hogy meghallgatja önöket, és aztán. Tehát ugye ő jobban örülne, hogyha nagyobb mértében hallgatna azokra, ö, akik egyébként a saját előteket illetően tartalommal bíró mondatokat mondanak. Szerintem ez a következő részben van bent talán. Ezt. Nem, ezt én, én én szültem ezt a mondatot. Igen. Inkább, hogy Ha jó gondolat az úgy tudjuk, hogy lesz hogy az orvosnak is van egy csapata, meg a polgármesternek is van egy csapata. Igen. Abban van kritika. Igen. Igen. Abban azt Igen. is tartom. Hol mondom, kezdődött a surlódás? Tehát ezt a, ezt a jelenséget látva, és a, a, a polgármester embereivel való hétköznapi küzdelem váltotta ki a surlódást? Vagy azt, azt tekintetős? Egyszer jelenséget? azt mondta nekem, valaki, hogy ne dolgozz túl sokat, mert akkor úgy néz ki, hogy többiek nem csinálnak semmit én ezek a Viszont... eltekinteni. De nem, nem, csak azért, mert valószínűleg a surlódás az innen jött. Tehát, hogy azok az emberek, akik e, e, irigykedve néztek arra, hogy én e, mondjuk használom a saját dolgolyat, mert ingyen rendezvényt adok az embereknek, meg nem tudom, mert e, és nem kérek érte semmit, se közpénys, se belépőt, se semmit, csak megcsináljuk. E, ők ezt ilyen személyes ambíció építésnek vették, és nem tudták elképzelni, hogy én nem vágyom többre, mint ami éppen vagyok ebben a ranglét rába, és a sok suttogás, meg a sok karaktergyilkosság, amit, amit kaptam a háta mögött, szerintem ez vezetett valahol. Nem a hiszem, a, hogy ez karaktergyékosság volt, ez egész egyszerűen arról szólt, hogy ön az anyagi lehetőségeiből adódóan másféleképpen élt, mint a többiek, és a többiek azt mondták, hogy ne akarják kitűnni közülünk. Márgyával Azért el, Miközben ön egyébként nem akart kitűnni nem. közülük, hanem pontosan úgy viselkedett, mint korábban. Igen, tehát most olyan, Egy dolgot ne felejtsen, hogy ez megint a lojalitás ellenkezőjéről szól. Tehát ön tagi egy olyan csapatnak, amely csapat egyébként önt a viselkedése alapján kinézi. Én értem, hogy önben van betyárbecsület, de nagyon furcsa olyan emberekkel betyárbecsületet vállalni, akik ezt vice nem igazán. Igen. Tehát azért ez egy egyoldalú szerelem. Ez az, igen, ez az. Én azt gondolom, hogy... De ő mégis kitartott mondok, négy mondok, éven át. Mond, hát, mert az ember kitartó, igen, és hisz egy eszmében. De, hát, hogy hisz -e egy eszmében, ott még nem járunk. Igen, jó, vagy eljöttük addig. Mondok egy jó példát, hogy mennyire Piti Aner dolgon mentek a viták. Sose felejtem el, 31 fesztivált csináltunk Győrben, és Majka koncertot volt a éren téren, és én egyébként, mint Bármelyik faluba, városba fölment a színpad, és azt mondta, köszönöm, Győr. Mert egyébként mondta meg, köszönöm, Dunaszeg, Szombat, hogy egyébként mondtam, hogy köszönöm, Durasszág, meg Szombaton, és azt mondták, ezt nem mondhatod, mert ez városvezetői mondás, ilyet nem mondhat a színpad. És láttam, hogy a gyerekek, hát ez szakma, hát ilyet mondunk. Tehát, hogy annyira nem ugyanarról beszéltünk ezekkel az emberekkel, hogy valószínűleg gazdokozta a konfliktust. Miközben egyébként én értük is sokszor kiálltam. Például, mondjuk akár mondjuk beszéltünk a Radnóti Rományi Váz nagyon a bíróság egyszer... Nagyon nem, egy... ja. nem tudják az emberek mihez kötni. Ja, Tehát okay, ez ja. egy pár szereplős történet, ja. én most már nem ja. vonnék ebbe ja. itt nagyjából egy óránál ja. be Újabb, nagyon sok szereplőt. Ne, igen, mert akkor elhúzod, lesz egy ható. Nem! Uh, um, ja. Be lehetne vonni, de ja. ne. ez, ez ne. most egyelőre legyen egy ja. másfél felvonás, a Wagner ja. majd legyen a következő. Ja. Um, ez a Hajtó Péter volt az, aki valamikor talán késő télen, vagy itt van a papír, de most nem másom elő, diszpolgárnak javasolta. Február. Miért? Akkor jó beszélek. A Borkai volt Ez a brancshoz tartozásról is hozzátartozik, meg ahhoz is hozzátartozik, hogy ne kelljen már ennek a palinak szégyenkeznie. Meg megérdemelni. Meg sok minden más, de jobb, ha ön mondja. Ez, igen, ez egy nagy téma lett akkor. Én azt gondolom, hogy ha eltekintünk attól, hogy volt egy botlás, ami szerintem magánügy, és megnézzük a munkásságát. É, de ugyanazt. Ez. Tehát én ezt kérdeztem, én akkor, ezt nem gondolom pontosan nem, így, de... Én, én, igen, akkor én azt gondolom, hogy ez miért ne járna egyébként egy olyan embernek, aki... Hogy gyerült ez egyáltalán ki? Hogy ön díszpolgárnak javasolja ő. Hát az fogalmam én leadtam a jelölést. Ez belső... Igen, én leadtam a jelölést a megfelelő helyen. Sollóvast és hol olvast először, hogy ezt ő megtette? Az úgy tudjuk, szerintem. Hát azért nyilván ott mondanak mindent a városházán, ha két ember tudja, mert nem titok. Hogy a városházán ma hogyan tekintene is ottra. Tudom, ahány ember annyi szokás, de szeretik azt gondolom, hogy az ott De a DC-hez közel álló emberekre is áll ez, hogy szeretik? Szerintem a javára igen. Tehát, hogy nincs. Tehát az, az, hogy most van egy politikai csata, az egy... Az egy... A dézsé is szereti? Szerinteket magánemberként nem gondol, hogy gondja lenne vele? Nyilván nem szereti a jelenséget, mert hát, uh, ugyanarra székre vágynak. Hát ha ugyanazt a cseresznyét akarjuk a fáról megenni, de nem szeretjük, hogy ott mászik mellettünk valaki. Valaki mégiscsak azért szivárottatta ezt ki, mert azt gondolta, hogy ma közvelekedésben a borkai negatív megítélése bír, hát ha osztozik ön ebben a sorsában. Én ezt igen, nem, én ezt, én ezt nem feltételezem, nem, és nem is feltételezte nem. rosszul. Önt ezután el, egyre inkább elkönyvelik olyan valakinek, aki összeférhetetlen, és innentől kezdve egyre több történet van, miközben könnyenleltséges, hogy korábban is volt surlódásokról. Mi vezetett az ön kizárásához? Ugye, hogy gratuláltam neki egy acélnök megválasztásra. Mert azt mondták, hogy olyan jelöltet támogatok, akit a Fidesz nem, tehát olyan polgáröstei támogatok, de a Fidesz nem, mondjuk gyerekeket, gratuláltam. Ez igaz, a győri atléti kiváig. Gratuláltam egy, egy újra megváltoztat elnöknek. Figyeljenek, gratuláltak önnek a becsületéhez. Tehát az ön becsületét, ők azzal honorálták, viszont, hogy kizárták. Viszont azt gondolom, hogy egyébként. Azért majd, ha egyszer megnézi ezt a beszélgetést, nem mint műsort, hanem egy vadidegennel való beszélgetés, azért gondoljuk, hogy jó majd el a becsület. Hajtótéterre vonatkozta Igen. ő részéről, jó? Tehát, azt gondolom, hogy egyébként, mint hogy január 24-én volt egy beszélgetés a polgármester úrral, hogy indulunk-e vagy nem indulunk, ugye a választáson, majd én. Megkérdeztetően, hogy szeretnék-e indulni, és mondta, hogy igen, szeretnék indulni, és folytatni szeretné ezt a munkát. És ők megbeszélték a régi igazgatóval, hogy oké, de a Fidesz ezt nem fogja támogatni. Igen, és ez így is lett. Illetve hát egyedül úgy tűnik. Ez így is lett. És én akkor egyébként, amikor az a kizárást feldobták, akkor láttam képviselőkön kicsit az zavarban vannak, hogy hogy kell szavazni, mert nekünk jó a viszonyunk azóta is. És én mondtam képviselőknek, hogy nyugodtan szavazatok igennel, mert egyébként sem normális, hogyha én nem indulok veletek, akkor itt ülök, és stratégiákról beszélünk. Elnézést. András, hány percénél járunk? Igen? E és akkor én mondtam, hogy nyugodtan szavazatok igennel, mert az élet most úgy hozta, hogy mi nem... Kizáres? Egy... Persze. Hát, e hát mi húzzátok e meg a kötelet a hát. Húzzátok, Igen, tehát akkor húzzák. Hogy e jó már valamit, ami maga meg. igazán felhúzza magát? <laughs> ha bántják a családomat. Oké, rendben. Um, a kilépés. Én aznap este írtam a Simon Robertnak egy levelet, ő a választókerületi elnök, a Fidesz elnöke, országgyűlési képviselőnk, hogy szó szerint azt írtam talán neki, hogy meg kell szüntetnem a párt tagságomat, és azok az emberek, akik kezdeményezték a kizárásomat, ott ülnek a Fidesz Győri elnökségében, tehát valószínűleg a Fideszből is kizárnának, és azért szeretném megszüntetni a tagságot, mert az alapszabályzat értelmében, ha kizárnak, nincs visszaút ha viszont kilépek, akkor viszont van vissza. Proaktív volt, hogy ezt szokták mondani, és a begyár becsületnek immáron olyan egy nem tudom, fejezetét írjuk, csak úgy, Tehát azért magának, ahogy ezt otthon mondanák, ki van a négy kereke. <gül> tehát ön azért Magyarország, hogy borkaiból le tudott volna vizsgázni, a felül van kétségem, de hogy milyen Magyarország azt elég jól ismeri, és elég jól tud blattolni ezen a zongorán. Hogy ez érdeme vagy sem... Én nem rendelkezem ezzel a képességgel, nem irigylem érte, de az ez nem a szó negatív értelmében hozzájárul. Itt van a Visontai fürdő megvásárlási története, rengeteg egyéb történet, én nem haverkodom önnel. Itt nem arról van szó, hogy átugrom történeteket, én valójában egy főcsapás irányon haladok, és ami nem tartozik oda, az is kérdeztem az előbb, ez is benne lesz, hogy megkérdeztem az hány perc, mert én azt gondolom, hogy 80 percnél nem lehet több, mert nem tudják követni, Ez az elfáradnak az emberek. Így. Nem csak aki. Hát vajunkban az én karakter azért nem is ért 80 perc? Mert nem tudom, mert a maga meséje az, az, az, az, az, az, az, az engem teljesen. Pedig elmondtam a mai nap előzményeit, tehát én jól jártam a mai riportalanyokkal, és hálás vagyok annak, hogy ilyen oldottan volt hajlandó velem eddig beszélgetném. Csak azt mondom, hogy, hogy azért levizsgáztatták magát betyár becsületből. Le, le. Um, itt van ez a döngé csérő. Megjöttem mennyire mennyire rázta meg? Nem, nem igazán én azt fel. Már micsoda, hogy kiléptem? Nem, mert a szívem a helyén van. De teljesen. Mennyire igaz? viselte meg, hogy kizártak? Számítottam rá. Egyáltalán nem viselt meg. Én azt gondolom egy politikai játék, amit neki meg kellett lépniük. Tehát, hogy... Tehát maga érdekében gyilkolták meg. Ez volt a dolguk. Hm. Nincs ezzel semmi baj. Maga hasonlóra neked... képes lenne? Nem hiszem. Nem hiszem. Ilyen így nem. Én bementem a közgyűlés után, a soron következő közgyűlés után a polgármester úrhoz, és azt mondtam, hogy te figyelj, te ki vagy mi róla? Hát mondom, akkor a terhet vettetek le rólam, Mondom, hogy én rendesen elkezdtem újra ezt élvezni, és a föld fölött járok ebben a munkában. Nem hívhattok föl, hogy kinek nyilatkozom. Tudja, hogy magának egyébközött mi a sikerének a titka? Nem. Hogy maga nem politikus. Igen, egyébként ezt is szokták mondani. De nem az, hogy a politikus. azt mondta egyszer, hogy én vagyok a legjobb képviselő, de az egyik legrosszabb politikus, akit látok. De én nem ezt mondtam. És a Düzsinek nincs igaz. Maga nem rossz politikus. Maga nem politikus. Hát. Maga egy limuzin. Te kereskedő. Vagy. Megmaradt annak, aki azt mondta, hogy most fölcsapok politikusnak. És ezt mondta. És avval a nonchalance-szal, hogyha egyébként a többiek azt mondják, hogy oké, okay, az is jó, ha azt mondják, hogy nem jó, az is jó, ráadásul az emberek mellé állnak, tehát mint a, a, a legkisebb királyfi, a népességben, mögé állnak. Ha csibés, csibés, de nem olyan mértékben, hogy az alapján ez a maga titka, és ez lehet maga a maga titka akkor is, amikor egyébként eljutunk majd augusztus 20-ához, ami ugye ennek a beszélgetésnek többé-kevésbé a záró fejezette. érdekelte -e egyáltalán az önkörzetét az, hogy kizárták, majd megszűnt a fivesztak no. meg? Látja, ez viszont a népviszonyulása a politikához, amit nagyban nem lehet megtenni, mert a nagyban egyébként ezt kötik valahogy, az önkormányzatiságban pedig lehet. Nagy kérdés, hogy ez 2024-ben elegendő lesz-e a győzelemhez. Nagyon sokan mondták egyébként, hogy jó, hogy kiléptem, mert így most már szavazhatnak rám. Én ezt értem, de, fura, de, igen, csak de az, a fura, az a fura, ami az önválasztóit fűzi de. önhöz, ami megint a betyárbecsületnek egy másfajta de. alfaja, hogy az majd akkor ott, hogy fog működni Lázár János után szabadon, megválasztjátok Markizai Pétert, ezt nektek, az majd a bölcs győriek döntésében bizonyos szempontból vissza fog tükröződni. Én, én ebben sem, most ebben nem értek el egyet, nem értek egyet, mert az önkormányzat nem Erről szól. Tehát nem lehet, hogy egy város ezt nem fogunk fejleszteni. Én ezt értem? én a képviselői keretemből most meg csak, amit. De én ezt tökéletesen értem, itt most az ön személyéről van szó. Ha az emberek nem választanak meg, 24 június, ahogy a többség nem szavaz rám, vagy az elegendő többség nem szavaz rám, akkor rendkívül szomorú de nem leszek csalódott, mert akkor se csinálnék másképp. Hazud, ez nem elég a folytatás. Én ezt tökéletesen értem. Van hova visszavonulni. Volt egy éves kalandja, Hossz jó napot. Ezt nagyon kitalálta az Orbán, ezt az oszió volt. A vele való közös fotó, az honnan volt? Melyik? Az Orbánnál. Győrben volt egy, nem bocsánat, ami az, a stadion, az a stadionban volt a vele való közös fotó, a Puská stadion avatási előtti héten készült, teljesen béletlenül futottunk össze, és én életemben akkor találkoztam, amiket szemésre először, egy jó negyed órát tudtam rá beszélgetni. Egy nagyon hasznos, a mai napig nagy hatással lévő beszélgetés volt egyébként ez, amiből... Mikor? E, Hányban volt ez? Ez 19 november. Mm, a Zsolt mm, lemondása után, mm. és megkérdezte tőlem, hogy Péter, ki lesz a polgárhastermust? most. miniszterrel kur közül egyik tudja, mivel megcsinálják a feladatot. Úgyhogy, tehát, Úgy válaszol, mint egy katona, azt tetszik. <síns> <mondom>. <síns> hát um, ezt, ezt így is gondoltam. Maga, ami augusztus 20-án történt, egyrészt politikai jelentőséggel bír, ugye ott ö, hivatalosan is, nagy nyilvánosság előtt is ugye elhangzott, hogy Borkai Zsolt indul majd a polgármesterségért. Azért nagyon furcsa videó volt, hiszen akkor egyébként közétehették volna őről azt a videót is, amiben Illuminált állapotban beszélt, ez azonban pár nappal később történt, nem is értem, hogy ez hogyan zajlott akkor. A, amiről most beszélünk a bejelentés, a 18-án Ez 18-án volt? 18 volt? volt. Ugye, Há, értem. A másik pedig 20-án. Oh, értem, értem, értem. Tehát az összefüggésben van a 20-a jönnepség sorozata. Igen, igen, igen, igen, ebből adódik az én tévedésem. Igen. Köszönöm, hogy korrigált. Um, az ön Facebook oldalán ez nincsen, mert hogy a Facebook mit csinál. Kitettem én egyébként másnap, csak valami életről egyed órát volt fenn. Nálam se lesz, bár nyilvánvalóan, hogy erre iszik a vendég, ezt, mondja, ezt egy hogy zitrai tanítvány vagyok, tehát ezzel szerintem én súlyosan veszíteni fogok. Hogyha egyébként sokan fogják megnézni, az kizárólag az ön teljesítménynek lesz tudható, mínusz ez az illuminált állapot, ami egyébként hát egy nagyon fontos díszítő eleme lehetne a műsornak, de én el fogok tőle tekinteni. Köszönöm. Ott voltak az ön gyerekei, már kavarodik bennem. Ugye, mert ugye akkor ezek szerint ugye ön meg annyiszor volt színpadon. Végül is az, ami ott bekövetkezett, amikor ön szabadszájúan, őszintén megnyilatkozott ital hatása alatt, miközben Abszolút ugyanaz az ember volt, mint most, azzal az óriási különbséggel, hogy nemcsak az italt lehetett érezni, hanem egy olyan fajta feszültséget is, amitől az ember ott úgy szabadul meg, hogy szabadon beszél, miközben nem azért ivott, mert ezt egyébként ne akarta tenni. Gondolom, hogy baromi meleg volt, tehát ezek mind egyszerre hatnak. Ott, ha utólag visszagondol, ott mi történt? Hát... Keresem a szavakat, hogy rövid legyen, és elős a dolog. Én Őszinte ez... legyen. Abszolút, ja, abszolút, nem, semmi gond nincs ez. Mi be. történt ott? Ki jött. Tehát, de, én... de, de ott valami azt kiváltotta? Nem. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszak van olyan dolog, amiről most mi nem annyira szerették beszélni, mert nincs most még jelentősége, és bántani se szeretnék senkit, még ha az ellenfelem akkor sem de ne. ő most egyébként a pártbeli története ne, nem, nem magánk nem, akkor nem, sőt, mi, nem. Akkor mi az, amiről nem akar beszélni ráadásul gondoljon <hül> bele olyasmiről nem akar beszélni amire én rá kérdeztem tehát én azt sem tudom, hogy most ne, ne ben... mi, mi váltotta ki, de is nem nézd, ott azért sok minden összejött tehát ott, akkor azt gondolom, hogy egy, egy, egy ilyen pár éves feszültség meg, meg azért 15 évet zártunk le tehát ott nem így kellett volna. Ugye arról van szó, szó, hogy ez a tevékenység, ez, ez a nagy fesztiválok céljából vége. A vége. A mert hogy a fürdő van. át, illetőleg, hát így sokkal van. kevesebb lesz, és soknyi viszont átveszi e, ennek van. a helyét, így mert van. hogy egyébként időben igényli. Így van. E, nem nagyon, a, a az okát ki tudnánk fejtelni. Egy viszonyatos de... szomorúság Néz... volt abból adódóan, mert ez egy sikeres időszak volt, igen, igen, ön most igen. ettől lehet... alapvetően, ha nem is válik el, de mégis a tevékenységét tekintve, tehát... eléptőle. tőle. Igen, tehát én azt gondolom, lehet, hogy én most ennek az okát majd valamikor egy-két hónap múlva fogom tudni. Hol van, a hol van az mondom? az elem, ami, ami egyébként a, amiről nem akar beszélni? Ez hol jelenik meg? Hol érte önt olyan bántás, ami ezt kiváltotta, de erről nem akar beszélni. Megkérdezted, mi az, amivel a engem idegesíteni? Hogy bántották a családját. Hát, hogy legalábbis célhoztak rá, igen. De, de ez már összefüggésben volt azzal, ami történt? Szerintem ha... az egyik kiváltókkal lehetett, hogy kiért egy feszültség, de... De, de, mi, de mi... Egy politikai közösség, a média vadidegenek... Egy és, ember. És milyen célból? Megfélemlítés akkor ez egy fenyegetés kellett, hogy legyen. A célzás. De arra vonatkozóan, hogy kicsinálunk téged gazdaságilag, elkapunk Atul. és összeverünk. Mi a bűne? Nekem? Igen. Az őszinteségem. Ne? mi a bűne? Tehát mivel vívta azt ki ennél az embernél, hogy bekattamba vagy nem bekattamba, ezzel fenyegette meg a családját? Mi az az egy dolog? Tehetetlenség. De mivel nem, ment nem, nem, nem vele szembe? Nem tudom. Tehát valahol azért, belépett az érdekkörébe. Valahol biztos. Az Önnek nem lehet bántani a családját? Ön nála mit bántott meg? Amitől ez történt? Szerintem csak egy félelem van benne, hogy megbántom. És nem hiszi el, mert nem... Ö, de, a, de ez a az, az ő, ő politikai karrierje, ez egy gazdasági szféra, ez mi a frászkúnyhó? Ez politika. Miközben ön nem frakciótag és nem Fidesz tag. Így van. A... egy olyan dologgal, ami egyébként nincs, és ezt nem hitték el soha. De ezt miért misztifikálja, hogy említi, de az... nem beszél róla. Azért, mert túlságosan nagy feneket kerítenénk valaminek, aminek most jelenleg nincs jelentőség. De később lesz. Lehet. De ez az illetőnek valóra kell váltani a fenyegetését? Hát már legalább, hogy ne. De nem. Tehát, hogy én nem tudom azt valóra váltani, mielőtt megvádolt engem, és azt nem hiszi el. És erre azt mondja, hogy ne hogy van két gyereket. Ez a régi politikai közösségéből van? Igen. Úgyhogy azt nem csodálom, hogyha a gyerekeit... És ön egyébként magánemberként se gondolt vele beszélni, hogy ez jobb, ha Józsi Pista Márti ti hagyod, de ennek rossz vége lesz. Hát én ezt akkor is mondták, hogy szó nincs ilyenről, tehát hogy nem... De akar... ön nem akart vele ez így... Hát... Szerintem családot bántani politikai okok miatt is ez... ez... Nektek, vagy önöknek egyébként valaminek egy egymással jelenleg? Valamennyi van. És ez a feszültség ott akkor, huszadiká, hogy jelentkezett? Nem volt ez tudatos szerintem. Mert az, hogy ez egyébként jelentkezett, az azt jelenti, hogy valahol ez azért mélyre ment persze, tehát az ilyen, az ilyen mélyre megy a, az emberbe, és nyilván volt ennek egy másik beszélgetése is, és az nem volt ennyire direkt, de, de érintőlegesen igen. Volt ilyen, és lehet, hogy Most miről beszélünk? Tehát mikor azt mondják, hogy majd a rossz oldalon megismered, és közben ezt ezzel, és nem tudom. Amúgy egyébként nem érdekel ez a része, tehát hogy nem érdekli, de mégis érdekli. Persze. Tehát Sikerült egy... egyébként ebbe a nagy össznépi magyar üldözési mániába bevonni önt? Nem. De de a szele. Persze. Én, én egy dologra várt, vágytam mindig az életemben, hogy legyen, legyen egy gyönyörű családom. És uh, majdnem 40 éves voltam, amikor megszült az első kisfiam. És nekem ők a mindenem. Uh, és most a fenyegetés nem úgy kell érteni, hogy a testi épségét fenyegették, vagy nem volt ilyen. Uh, de ha már csak az ember Tudom, csak így, De rendőrsége se fordult. Nem volt miért. E, milyen módon történt ez a fenyegetés? Ne felejtsd, hogy van két gyereket. De milyen módon jutott el ez önhöz? Így. Face to face. E, És, és e, akkor ötön hogyan reagált? Hát azt most nem mondom el. Azt most nem mondom el. Volt testi érintkezés? Nem. Dehogy volt. Verbális. Verbális? Csúnya szavak? Még csúnya szó sem volt. Akkor mi az, amit nem lehet elmondani? Hát a választ erre. Normális válasz volt nyilván de a Nem, azért nem akarom, mert nincs tehát, hogy megint fölfújnak valamit, hogy nincs jelentősége. Egy normális családapa reakció volt az, ami elhangzott, de eznek most nincs azt gondolom arra kellett volna alkalmasnak lenni, hogy a másikat józan eszét használva visszarettenjen igen, attól. Igen, igen. De egy, bizom ott... benne, hogy, hogy ez csak egy ilyen duroktatás volt. De, az de ez is, is közre játszott huszadikem. Szerintem igen. De mondom, még ennek az okát nem annyira láttam Látta éreztem, magát nem? kívülről? Utólag, amikor nézte, akkor mi jutott nem az meg Ugyanúgy nem néztem meg, mint hogy a Borkai családja nem nézte meg azokat Az első a... egy percet nézte meg, és mondta, hogy ezt nem nézem meg. És, a... és azért nem mert, mert az ember, mikor a saját hibájával szembesül, akkor az nem egy jó érzés. De én azt egyébként ugyan... Tehát Végül is. Nem volt, igen, tehát nem. Miába mondták, a Te azt mondta, hogy, hogy, hogy ez De hogy rendben volt hajtópéter. a beszéd, és elolvastam, mert a Blik leírta egyébként, úgyhogy ezt... Igen, megtettem. A, a gázoli jó fej volt, mert mondta, hogy akkor az is leírhatja, de szóról, szóról legalább nem kell megnéznem. Úgyhogy, úgyhogy elolvastam, tehát a tartalmát tudom, és mikor megkérdezték, tőlem két nap múlva hogy vállalom ennek a részét, minden szavát. Természetesen. A Facebook nem vállalta. Igen, igaz nem. De... De nyilván kaptam marad... pozitív visszajelzéseket ezzel kapcsolatban. Egyszerűen lehet, hogy az ember szervezete vagy, a, vagy működése működik így, de nincs sok. Ok. Én azért nincs azt sok. gondolom, nincs hogy sok. ebben kiadja ez a négy év. Lehet, igen. Ezt, És egy kettő e, e, e... ledobás volt mégis bennem. Tehát nyilván bántam, hogy ez így jött ki, de mégis egy akkora teheresek. Jó, de volna, én, mint egy nagy... a, fel nem körzet körzeti orvos, hadd mondjam önnek azt, hogy ebben benne van a jövő évi választás. Tehát, hogy. hogy Tudod, tudod, hogy a hajtó Péter egyébként miközben ezt forszírozza, hogy ez egyébként ezekkel együtt is akarná-e. Mert azt megmutatta a hajtó Péter, hogy köszönöm szépen, ezt nem kéri. Tehát, hogyha egyébként ezzel együtt jár az önkormányzati képviselőség, akkor pitvarba vele. Hiszen ezzel nem tudna bírokra kelni, hogyha ezt más módon egy Fidesz média folytatná ön ellen. Nem fenyegetnék meg, de lefényképeznék itt-ott amot, és elkezdenének ön után menni, egész egyszerűen csak azért, hogy ne legyen képviselő. Az magát kihozna a sodrából. Az a begyárbecsületnek egy olyan fejezete, ami nem a maga világa. Lenne két-három kellemetlen napom. Azért, mert csalódnék abba, hogy 12-3 évig vagy 4-5 évig, nem tudom dolgoztanak egy közösségnek. Így, Ami, így. ami kidobja. De akkor, nem a, a, a, akkor is akarná? Akar, azért is akarnám. És nem gondolná, hogy kitolna azokkal, akiket képvisel, mert nem képviselnék. Nem, mert ha azok az emberek, akik és ez nyilván györből indítanak, nem Pestről, tehát Pestről, Igen, egy ilyen ekkor, porszám vagyok, senkit nem érdekel. Ha azért az azért szerembben nem porszám. Ha, ha elindítanak egy ilyet, és ha ezt, ezt ott hagyod, és az embereknek nem mondod el, hogy van más út, és van ennél sokkal normálisabb lehetőség, akkor szerintem pont olyan hibás. Jó testi értkezés nincs, de drága hajtúr azért magában van még némi gyermeki naivitás. csak Engem a harc szellem. Ez az ön himpora független, hogy sok mindent gondoltam volna, de én ezt mondom önnek, hogy van még himpora. <gül> tehát ez nem, ez, ez egy, egy naivitás. Bizt nem, én azt gondolom, hogy igazságérzetén kell. A, én ezt értem, de ezt az igazságérzetet a politika nem e, de a Nagy politikának nem is kell. Én ezt értem, de a, a helyen, abban a pillanatban, annak a részébé válna. Lehet. Árulja már el nekem, mire a franc nyavaja hivatkozott arra, hogy másnap találkozni fog az Orbán Viktor apukájával, és ha már találkozott vele, akkor miért találkozott vele, miről tárgyaltak? Ne haragudjon, ennek ezt letette, erre válaszoljon. Tehát én ezt értem, hogy egy illuminált ember ilyet mond, de miért mond ilyet? Ezt ugye úgy mondta, mintha ez egy ilyen felmentő ok lenne, mintha egyébként, ha az Isten velem, akkor ki ellenem. Ha velem találkozik holnap az Orbán Viktor apukája. Nem volt benne, nem, nem, nem. Ezt, ezt a témát, hogy te is szeretném engedni, hogy találkozzunk. Az lehetséges, hogy elengedni, de én nem engedem ezt ezt Mi kérdező. dolga volt önnek Orbán Viktor apukája? Semmi politika. De nem érdekel, hogy semmi... Nincs, Na, engem a, engem nincs a kive... dolgom vele. Tessék? Nincs dolgom vele. És találkoztak? Ez maradjon a mi Ez miért titok? Nem, mert sokkal nagyobb füstje van, mint Lange. Teljesen nem számít. Ki kérdezett még rá erre rajtam kívül? Egyőtlen újságjára, 24.hu. Hát akkor sokkal. engedték. a témát, mert nincs jelentősége. Hát azért engedték el, mert... De én szeretném önnek azt mondani, hogy ez így nem működik. Tehát tudja, az, hogy ami a maga érdekében áll, azt elmondja, ami pedig nem. Tehát az a maga kóserségét és zsidónak születtem. A maga kóserségét súlyosan befolyásolja. De akkor követvettem. Tessék? Követvettem. Egyébként van egy ilyen vállalkozáson. Én ezt értem, tehát, egy... de akkor sikerült az, ami a 24 nem? <gül> um, és az milyen vállalkozás? Most vásároltunk egy... Vállalkozás, most fogjuk elindítani, ez térköveket gyárt, és téglákat, meg egyebeket, és bányákba járunk felvásárolni ezeket, most nem tudom, 30-40 vettünk, és ilyen mészkőből gyártunk térköveket, egyébként ezt azért vettük, hogy a felújítás olcsóbb. Sejtettem, hogy ez összefügg, ez összefügg a, a, a kettővel, hogy mint nincs pályázati pénzünk, a saját erőből, Vagyjuk meg, és így én ahogy régen építette a rendezvényszer, és így ezt is, hogy akkor van egy üzemünk és akkor legyártjuk és amit 30 ezerre lehet venni a boltba, azt még 4 ezer el tudjuk csinálni.